گران و مخترم کو د لیا کتلیس سید دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچن کی شیره دا دید ملای دو پتیسا تای اشای دید سنت قیسد ایند سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دیمین چوک جنگیر ارور صوابی پوکایدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 دا ته د امامځه بارے دا د امامځه بارے کې راغلم چې کومه باندې او درېګي ایمان سره او امامت کې او هغه قران لولي سره څه په انتباهه کوست یم فاستمع له او هغه د دقیقتا او تشغوتې خودنه او انستو او شپه ور سره شپه ور سره ته چې ته چاکې غناله لګي نه تاع د امام تا بداری خدا دا چه کلا حدیث کرادی نبی علی السلام فرمائی امام اللہ اکبر کی ندیبم اللہ اکبر کی کلا چه امام رکو کی ندیبم رکو کی کلا چه للی لی ندیب چپی دیب خاموشی لاړي فا اذا کب برا فا کب بیرو کلا چه امام الله اکبر کی دیبم تک بیرو کی اللہ اکبر بوئی او و ازا قرآ او فنسد او کل چه امام قرطل دی نچب باید مقددی بچب پس تمعو لہو نغوکی دعیتا و انسدو او چب شئ لعلكم ترحمون لدیر پارا چه تاسبان نرحموشی نغیر مقالد بان هم نو یا غل نکینی نو یو استاد لگی او بل خواستکم دے لگی دیو جنہ حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی قراءۃ الامام قراءۃ له قراءۃ الامام چه دین دا قراءۃ د مختدیری هغه چوی نه بازامه شو واسکور ربک او یاد ور خپل فی نفس کا پزخ فل کې تزرعا فاجد سرا وخیفتا او پیر سرا ودون الجهر نه پزور سرا من القول ایدوینانا بالغدر می په صباح کې ولعاله په مخم کې ولا تکن آمکی گا من الغافلین دنا خبرونه وزیزه سوی وزکر رب بکا یاده ورق پل فی نفس که پزرق پلکی تزر روان پاجزه سرا پاجزه سرا دوا غالا وخیفتن او پیر سرا یاده اللان دوا بغالی حاجت بدا اللان غالی نالا دیزه وی پرو سرا تزر روان و آجزه اختیار که وخيفة او پا يرسر يرسر بيا ودون الجهر او نفذور سر من القال دوينانا دو ندون الجهر سمانا تجي منزل كولاد امين فتيدو او امين فذورا امين دعا او دعا اقل كي اخفا دا دارنگي سورة كباراشي دا, دا موسا علی السلام او د هارون السلام بارکې وای چې کله موسی علی السلام او الله او توه یو کلاس ته تاسو سوال قبول شو سورته انسا حضرت آیت کې هغه کې وای نالا ورته څه وای وای تاسو سوال قبوللی تاسو سوال هغه قبول شو او تاسو به څه کوای نالا ورته وای نوستي قال قد عجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد عجيبت دعوتكما فاستقيما وي اللايقنا قبل شودي سوال استاذ ردوالو فاستقيما نكلاك شي وسموسى عليه السلام وعن السلام دعا وقترا وديش كدانش تاري احشاقا فاتيز دا غوية دا في فاتيز آمينوي نبس دال دواغو ترا واللوی قبولی چه اصطاعتو سوال اصطاعتو قبولی شویده دا کسی دواغ چه کم دونه پا پت سرا دا بهتره ده او غره دا او دواغ چه کمونه دونه عبادت تی نا عبادت بس چه کم پت دی اغا پت کوا وخیفتا او پیر سرا و دونر جهره نپس سره رسرا پزور بانا چه کم ده دواغانا چه کم ده نمکوا دا دی وجه نا امام بخاری عمر روایت نقل کړی دی وی چې دعا فټه د غره ده اخفا سره غره ده او امین دعا ده او حدیث که راضی نبی اسلام السلام فرمایي چې تاسو امین وای امین کرا ولذوالین او استاذوی نو مقتدیان ور سره امین وای او پټه وای اوله وای ذکر پیوڅ سره او وی که فرشته ام امين وي فرشته ا تا وین تامين وي وی نو چې کله اغي امين وي نو وي تاسو خپل امين د اغي د امين سره پیوس واسټ کې په واسټ کې و سره و ځکه فرشته امين څنګه دی مان ځکه چې اورېدل لري ا چې نه دی اورېدل د امين فرشته هغه کوم د خپل امين د اغي د امين سره موافق کوي برابر وي نو تبه پپټوي فرشت هم غلی پپٹه ویلی تراغی آواز ناوری او کچری تا پپٹه و نوی نه د حدیث خلاب دو او امین د فرشتو سر تا خفل دا امین موافقتو اغرا نویس <تصفح> پدی وجبان دی خبرم دا کرن ذکر اللہ وی تزرعن فاجز سر وخیفتن او پیار سر و دون الجهرین پزول سر من القولی د وینا نا ذکر سکار کې پپٹه باند کوا بل غدوی په سبا کې والآاسال او په معخام کې ولا تکن او مکګال منغاافلي دنا خبرونه ځان نه خبر کې چې کم د لماچو انلهنا ب شه فرشته د ر کا چې پهخوا کې طرف ستادي لا استکبرونه مخن عن عباتي د عب داغ نه سب هنا وله دغی الله الرا باكي بيد الله وله او اعوذ بالله لا جبك سوره الانفال دا سوره په نزول کې اتاته اده په سوره البقره نه نازل شوېره دا ود سوره دا القتال في سبيل الله تعالی دا ل دین د پاره کول دا داوره سوره ما کې سوره سره ارابت او تعلق په یو سو طریقو سره دی اول ماخه صورت کې دلایل بیان شو دلایل نقري ده الله په توحيد باندې نه کله دلایل نمنې هغه مسره بیا هم ان مناله نو جهاد وسره پکارل ندی صورت کې هغه سره جهاد وکړي زکه دا صورت دې صورت څخه یو زیار وروه یا ماخه صورت کې جهاد بدني وشو ماخه صورت کې جهاد بدن او دا دا یو یا کی نقلی دا شو, بیانو شو نپدی صورت کې جهاد چکمنه به سیف هغه بیان وو فاس ای تورواله او د الله دښمنانو سره جنگي زکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې دلال نقلي د انبيیاء علیه السلام نو بیان شو اده قوم سره مقابله هغه بیان شوې نپدی صورت کې اصول یې بیانول پا دی کې کی اے اصول بیانوال دا پار دا جهادو چو دا انبیاء کارو داوت اغد اصول دا لاندو و جهاد بم دا اصول دا لاندی زک دا صورت دی صورت پسی یو زیر اوڑو دارنگی موقع صورت کی یو فرمائل اتبعو ما انزل علیکم من ربی کو دا الله دا حکم تابیداری ہو کئی دی صورت کی وی دا اللہ دا حکم تابیدارنو کئی جهاد و سر و کئی مقابلہ له زګدا صورت د دې صورت پخې یو ځای راوړو کولی اوسه د صورت مختصر بیانو د صورت کې جهاد پیس عبد الله بیانای او 15 قاعده د پاره د جهاد او په یو یو قاعده یو یو صف سف بیا صفه مؤمنانو ذکر کوي 15 او په هغه یو یو قاعده هغه کوم نه تفریق کوي 15 صفه مؤمنانو او پنځه غیره فرض جهاد او امور ثلاثه دری امور اګه ذکر کوي او واقعه جنگ بدر تفصيلي اګه ذکر کوي تفصيلي واقعه د جنگ بادر او دا شیطان اګه مکر اګه سکیم اګه ذکر کوي د صورت کې او بیا د مؤمنانو دغه صفاتونه ذکر کول او ترغیبات ها جهات تای چکم نور کول او تفصیلی ورکی پیغمبر دا دی تریکی سره سور چکم نروان اول امور سهلاسه او ذکر کوي د مالی غنیمت قوانین بیانیش پګ او فقایوت خلاصه د ټول هغه اخلي او تفصیلی بیان دا جنگ بدر او دری اوامر پنځه صفات د مؤمنانو پنځه قاعده د پار د جهادو دی ترکی سراع سره روان دی بسم الله الرحمن الرحیم یسعلو نکا تا پوسکیستانا ونن الفال و باہر دا مالی غنیمت کی مالی غنیمت زیادی مال دوئی چیا غراشی؟ قولا پیغمبرا الانفال و مالی غنیمت لیللہ دا الله دی والرسول او دا پیغمبر دے زکر صحاب اکرام چاہ سوکیر کرو وی مالی غنیمت پا منگتا چا چاہ جہاد کرو ناگیوی زمنگر نہ دا اللہ وینانہ مال غنیمت الله او د پیغمبر طریقې مطابق کو دا بتکتمي فتق الله لمن امر او یری الله لنا ذم او اصله او اسلام کې ذات بينکم خپل منس کې درم او الله تابع دارو کې الله ورسوله د غنیمت داغه ان كنت مؤمنین کچره تاسو مؤمنان او د درې امور ذکر کول د تاسو علي jihad کول شي جست تاسو دې وکړو چې الله یې ری ځین جستو ما بین کې اتفاق و اتحاد و او اتحاد اسلامي او درې چې د الله حکم منون ال ابو جهاد کولې کم قوم چې د الله حکم نه کتاب الله قران نه مڼي سنت نه مڼي هغه جهنم چې کوله او په خپل مینس کې باره کې او اتفاق نه نه اتفاقي اخي جهاد کولې چې او په لکه ير نه د غير د تا دغه شوه د ځانې هغه غیر وځم مؤمنانه شفاه اول انما المؤمنون بشکه مؤمنان الضینا کسان اذا ذکر الله كلا یاتقشینم ده الله وجلت نپیر کی شی قلوبهم زنده دی لا یصفت لکه یاره راش دیم وایذات الیت علیهم اکرچ بیان کی دیتا آیات او آیاتن الله کتاب زادتهم نخ کالش ایمانن ایمان ددی یم از بوتی کی ایمان ددی مضبوطی گی ایمان و ایمانک لکی گی او دریم سفت وعلا ربیم او پرق پلبانی یتوکلون زان سپاری امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه فرمائی چی ایمان ن زیادی گی او ن کمی گی اصد سنه یا لوی عالمو ناغوی چی قرن کرد دعیتی و تا پیشکو دعیتی ورتوی زادهم ایمانا ایمان خود زیادی گی ناغوی گورا صحابہ کرام مکہ کیو بیعراغ مدینی منوریدہ نزیات اعمال مدینہ منورہ کی شوری جہادونه شوری مقابلے شوری قربانی ورکڑی شوری نچکم صحابہ کرام مکی جد نگی کی وفات تھی او دانور صحابہ کرام مدینہ منورہ کی وفات تھی ن د اغمخنو صحابہ بارک د ایمان د چاله کم نے کی زیاد تھی بس اپ دے غلطی اگر بل خبر ہون نہ تول ایمان سے ابدا نا اللاوی الزادم ایمانن ایمان این اخکار کی گی قربانی اغا جوش اغای ولولا اغزیتی گی درم صفت ربهم او پرخ پل بانده یتوکلون زنس پاری او سلونم صفت اللذین ها کسان یقیمون سلاتا چه درست کی د پینزم صفت ومیما دا اغمالنا رزقناهم چوالکوی منگ دی تاین فقون خرشکی پلار دا صفتون قرآن بیان کرو وز دیزه کی اغیل و بشارت ور کئی اولائقا ادا کسان هم المومنون صرف دی مومنان دی حقا پرشتن باندی و پرشتن باندی مومنان دی لابن جو صفتون والا دیر دنیا حکم شوز آخرت حکمو لهم دا دیر پارا درجاتون درجی دی این دا رب بهم نترفا در اخفلنا و ما او بخندا و رزقون کریم او خوراک دی قدر من کما اخرجکا لکا سرنگی چراوی ستو رب بکار اخفل من بید کاتو د پرنا بالحقی دا پار دخکار کولو دا وَإِنَّ فَرِيقًا بِشَكٍّ يُدَلُّونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَمَا بِنَّا نَنَالُ كَارِهُونَ خَمَ حَابَت گَنُن کیو او کما اخرجکا کا عبدہ صفات دے دموسوف مقذوفہ او عقب ہم مفسرین مختلف رو باسی یوم بہت کثیر شو واعلہ ربہم يتوکلون خاص پخپل ربانے وه رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ی تو کللوونه تون کمه اخرجکه مومنان پله بانې توقلل کې لکه سررنګې چې تا توقللکو کل او تالله راویلی میدانته تا او دو دویم, دویم زیادته هم ایماننلهکاره کې کې ایمان ددي زیادتن په زیاتې دو سره ان پخ کاه کې دو كما آخر جكا لكما سنجد أن تسأل إيمان جذبه كارشوى أو تسأل الله ميدان ده كمدن روخ كالي إيا واتوئ الله وررسول تابدارو كيدا الله ده پیغمبر اتواعطا فإطاعت سر كما آخر جكا لكما سنجد أن تسأل الله كالو نميدان تسأل روخ كالي كما آخر جكا دعش مختلف مسادر وعام وفسرين روباسي دې ځکه چې واقعیا د جنگ بدر تفصيلي چې کوم نه نقل کوي جنگ بدر ولرونه ما شو دويم کال د هجرتو هغه داو چابو سفیان د هغه سرکړدګي کې قافله ته له شام ته مال رولو و اسلیرول له مال رولو دولت رولو چې موږ بلدې صحابه مقابله کو او د الله رسول پیغمبر الله پاک پیغمبر خبر کو ورته قافله د شام نه روانه ده پلار د مديني باندې الارت ورته وزي دا مال ته واخله دولت ته والي چې دشمن نه کم کمزور شي چې کله صحابه کرام راغون کو هغه ته وي چې دغه شنچل وي خره لارته وتل او دې کې بوسطیان خبر شو چې ایمان له نه راوړی داري سپسالهارو اغه خبر شو چې موږ له لارته صحابه راو زی زمنګ نه مال اخلي ناغي یو تیز رفتار کښ چې کم نه یو دو مکی ته ولېګل او ابو جهل ته وې چې دا سمون له الله تعالی او زی او مونږه لټي بندوباسو کوي هغه لګنا زر کسان بدرزي او مقابله وکاو دې کې ابو سفیان لار اقدم د منځغه پرې خدای د سمندر ساحل واغښتو او په اوګده کم چکم نه نوټو نبی هغه ته خبرو لګو چې رازه ما مونږه چکم نه خلاص ابو جهل ویننه داسې چتکیدیش داسې کله پېدیش کسان او میدان ته وځو میدان ته بروزی او مقابله وکاو او درې ورځې مونږه ډوړې عربول ورکو او کنجره بغړو او دې ته بخپل طاقت او زور چکم نه لسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله خبر کو چې واقع ده غشره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راغون کو او دا غینې ته پوسونه وکړل سلاش غی مشوره وشول او نبی علیہ الصلوۃ اغوت هغه میدان بدر تا او بل طرف نه چکم دینه اغي راغلو او پاغزه کی بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش او د شپې سوکرم د صحابه کولا او دواګانه به مخقتی الله تعالی غو نه ټولګیری کچر دی شکه خرده شي الله په مقدس مکبانه ستابندگی عبادت چکم دی اغه بونش نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهت عاجزین کی سارکولا او چې سار شومیدان ته اوتل نو سپونه د صحابه جوړول او بل طرف ته کفر او بجل هغه چې کم نه خپل سپونه جوړول او چې کنه مارکغهون ختای جنگون خته نو الله پاک اګه نشکاس ورکاو او صحابه کرام د الله پیغمبرو عقل وفات کامیابۍ چې کم دین ورکړي کما اخرج کر ربک مم بیت کبال حق و ان فريقا من المؤمنین لکارهون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 وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُنْزِلَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُهْقِقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ پدې کې مضمون د جهاد ترغیب ال اول کئ دری اوامر بیانیدل او امور الثلاثه هغه بیانیدل او پنځه صفات د مؤمنانو او په یو, یو یو صفات باندې یو قاعده چې پنځه قاعده بیانیدل د پاره د جهاد او او بیا موانع ذکر کوول اوور موان او چې ته و چیاه دا مشرکینو او خو ډیره خه کارونه کوي ن کارونه کوي غې سره جه څنګه وکوو جمماتونه جوړئ ډرنګې لنګارې ورکي د بیت الله شریف خدمت کئ نمنګارې سره جهاد څنګه وکړو د هغه قران کریم جوابات کئ او بیا واکه د بدرو تفصیلیه ذکر او ادم منافقین علامات او مسارف د مال غنیمت چې غنیمت په چا چاله ورکول شي دې تر سره او تنبی به ورکې مؤمنانو ته په ترک د جهادو مخکې صفات بیان شو د ري مور مصلحه واکد بدر هغه شو کوله علي پیغمبره تعالی توفیق منګه کو سراده ملګرو اومیدان تر وته زګه پالایې تمات تاسو کولو اطاعت د الله درکو کما اخرجه کا لکه سننګې چرخه له ته رب کا رخل مم بیتقاد کور فناب الحق د پاره د حق کار د حق چې باطل هغه کار شي وان فریقا بیشک یو دل آمین المومنینا دا مومنانو نالکاری ہو نخواه مخواه بدگنون کیو کم چه کم زورو ناغوی نیارا مال بوالو دا قافلینا سره سر جنگی گو نا یجادلو نکاب باسکو تاثرا فی الحقی پا حکم دا اللہ چی بعد ما پزداغینا تباینا چخکارشو کأنما گویا کې یو ساقونا بوتلې شي الالموت مرتا دا به کنه بس مرګ دی نه نه جهاد دی او مرګ په جهاد کې نه دی وا زورون او دی قتل وای زیادکم الله او پکم واکه چوادا وکړه تاسر الله اهدت وای فتئنی یو دا غډول نه انا چه بیشه کده لکم استاد پاردا کم یو تاسو اخلی مخلوزه جیحاد او داغین مال اخلی نومو او کنا مخابله کوی نوم اللاب دل فتح درکی و تواد دونعا او خواهش کود تاسو ان غیر ذات شوکتی چه بیشه به بی وصلی دل تکونو لکم شب استاد پارا دا څوک لکه ورکه خول چې به ځای قافله مخه بوزو مروتوالو به لټو وای يريد الله اراده قل الله قل حقا چې ثابت کې حق به کلماتې په وادو خپله سره ويقطع برقي دابر الكافرين منذ الكافرانو الاختهره چې جړه ده کافرانو زي مسلمانان الله کلکی او مضبوط کی لے حق کا دیره پاره چ مضبوط کی او وابتلل باطل او ختمب کی باطل ولا کر حل مجرمون اگر چ ناراض مجرمان دال پیغمبر او د شپې لاله دے اخ خپل خیمه کی الله تزارو زهری کی او فریاد کی او دوه غواړوي چاالله فته کامیابي منله را کوي کهلهې خلک شککس خورده شودي شککس توخورري الله په مخ د ځم کبانې ستا بندګې اد پو نه شو نه دو یت کې هغېته اشاره کوي ایس په کم وختې چې فریاد کوو تاسو عرببه کو مرخ فسته جابلاکم په قبل کو وال ستاسووې چې ب ش مد د کوم آنې مکېه و قاله اوی الله آنې ب ش مد د کوم عمداد بهکم ستاسو به ال الفم من المقې په زرو فرشتتو سره مفین چېیو بل پهحی باوي مفین بل پسې راجیبا او دا لپیم دات کې بارا شي ستا سملګرته یا چې کم نه نه غو کې ستاړه به مضبوط شي او قران دا دی استاستغیثو نربکو په کوم وخت چې فریاد کو تاسو اور اخبل تا نه فریاد سم مطلب نبی علیہ الصلوۃ دعا کوله او یې پرته کلو دعا یې کوله او زاری کوله مطلب دا داده چه دعا که لاس پرتکول داشتره بازوی دعا که لاس پرتکول نیشتا حالان که دا ثابت تیوشتره البدای و النهائی آقا تقریبا شپگم جلده او پاقی که دنبی علیه السلام دعا که لاس پرتکول چه کم نن ثابت کلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او منځ باندې چې ساری او بیا منزله صحابه کرام راغون شو منز شو دا باندې لشه سبا وختو سبا لپاره باندې لشه کړئ زمون وخت برابر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام منځ کم دینو کو او منځ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فره فا یده نو نبی له صل او سلام چې کوم دې لاس پورته کړل لاس پورته او دعا او زاری چې کوم دینه کولا د وای غختله نبی کو نشته غیر مقلدین وي <coughs> <coughs> تاسو به یې ضرورت نه تبانه کې دغنو په دې باندې نور شت دی ځکه دې دی وای تاس ته یې سو نه رب کو په کوم وخت چې فریاد کو تاسو او رب خپل تا پس تجاب لکم پس قبل اکو سوال استاسو انی بیشکز او محمد دکم امداد باکم استاسو بی الف من الملائکتی پس درو فرشتو فین چراکو جی گی با یو بلپسی یو بلپسی تکم نه نرازی با او در امداد اللہوی منگ رو فرشتې گو فرشتی ولی نبی له صلاتو سلام الله تے فریادو کو سوار کو الله زمونږ امدادو کې موږ سره خپل امداد شامل حال کئ او دعا چې کمینه قبول شوا او د دې دعا د پاره شرایطو چاو تزان محتاج غنړي زمندار چې چانه والي او داغن استاو می دی دریم چاغرسې ځغه سره ای دا, دا آداب من دعاها دو دا شره دو دوارا پارا او بیا لاس پور تکن دا آداب دو دا دوار دی دا داسم خلق سوال که یا لازم امدادو که داسم وی لیکن منس که منس چکل دهو که نداد قبل دو زیاد وقت ده نرده دا وجه نا احتمام چکم ننو موامین که چه دوار که لاس پور تکیو دو دوار گوار دی پدی وجه دارنګه حدیث کراغلو دا امام مسلم روایت نقل کړره چې نبی علیہ الصلات والسلام دا بی عامر اور او پات چې نبی علیہ الصلات والسلام نو او تعزیت دا غو کړل چې نبی علیہ الصلات والسلام نو لاس یې پورته کړو فرفای یده وداع له لازم پورته کله دوی چې کمینه ولا غوختله دارن گئ منی کثیر روايت نقل کړه ده چې نبی عليه الصلاة والسلام مونږه کا پاج ده سلام نه دعا چې کم نه غوښتل ده دارنګ بخاری کې روايت شته جناب عليه الصلاة والسلام دعا کړه دا اولاد پورته دي او د غیر مخلدین مشره নবাব صدیق حسن خان او جلي کړي دي نواب سی دیک حسن هان اغم لیکلیری چی در دعا نپس و فرض و نپس اغاوی دعا که لاس پرتکول چکم نو داشتاری اغای دعا در فرض و نپس و یعنور لکه نماز استسخاش و یعنور اغاوی دیکی لاس پرتکول چکم نو داشتاری پا دعا که در آداب در دعا دی در سی گن آدیس چکم نو دی بارکش تاری اللہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی می ممدکم بی علف من الملائکت مردفین وما جعلہ اللہ آنو گردول اللہ دا امداد اللہ بشرا مگر زیرے ینی خوشالي آلی اللہ ان الله بشک الله عزیزون زورا ور دے حکیم عامنده حکمدے ایزیو غشی کوم الناس کلا چراغ لا پتا سبان نه پرکالی امنتن دا ارا مومنو دا طرف دهلانا دغه صحابه کرام نش په الله تعالی او لالو زاره کولې سر له شو سرګردانو خوبو نو لافات پاری او پرکالی دا واستہ ای پر کالش رخیو ذہن شو بل د ژوند غم ته کم نه غلړو که څه وسوسه شیطان چوله هغه ختم شي و ينزل اورا بیلګ علیکم پتہ شباندی من السمائه د مان باران لیتو احرا کوم زره پاتې پاتې تاسو به په دی سره و يذهب علرکی عنکم استاسنا حرز الشیطان گندګی شیطان باران راغی د دې طرف چې کندونه شګلوڑو د کفاره طرف چې اونغه خط خوره وا ناګیزه ان تقاول چې من طرفخره او د را را شګلوڑ لري شاکمنډ نشوالې الله پاک باران رولېګو باران هغه بو سره زمکا هغه شګه برابر شو کله کښوا او داغه یې غمتې نشوا نه چاغي و منډوال نه خویدل با او صحابه کرام چې بروانون مضبوط پلار لار روانو الله یې مدد رولېګو او کسی احتلام چاہتا شو ناغو بو باندی پاکیت راوستو ولی اربطا او در پاچ مضبوطی مزبوط مضبوطیار آشی علی قلوبکم وزن استاس باندی وی سب بیتا مضبوط بکی بهیل اقدام پا دی سر قدمون قدمون اگرک لکشوزمگ برابر شو ای زیو حی رب کا فکم واکی چو حکم کار روستا الی الملائکتی فرشتو تا انې بهشګه زه ما کوم تاسو رې کلام کې حذف دی ال الملائکتی قولو للمؤمنین وای مؤمن ان تا انی ما کوم چې زه ملګری ستاسو يم فثبتو الذین آمنو پس مضبوط دي شاکه سان چې مؤمنان دي سوال کی زر جواب چې ما فی قلوب الذین و جنوداکسانو کې کفرو چې کافران دي ال روح با یرا لکه بوله يرواچو فزریبو پس وخې فوق الاناکه د پاسره سټونو وځریبو او غهمنه منو پدی کې کل بنان هر یو خوانه بندونو وایا د بندونه ولو وخې سماتلاب دشمن ته برېس کېس نه کوي چې دشمن ته ترېس کېس کوي كي. ورشه په او سیو وخه چې سټونه ولو وا د ګوتره بندونه ولو بندونه ولو چې توره ته کټه پریوځي کہ بے مسلمانانو پسند رالي ذالکدا سزا بہ انہم زکچدی شاق اللہ خلاب کی د اللہ و رسوله او د پیغمبر دغه دا د اللہ د پیغمبر مخالفت کی و من ی شاق اللہ اسو چی خلاف کی د اللہ و رسوله او د پیغمبر دغه ف ان اللہ بے شکل شدید الاقاب څنګه زابر کونکری زالکم دارنګي تاسو شرمنده کفار ته وي تاسو شرمنده فزوقه او سکه عذاب وان عنا للکافرین او بشکره پار کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی و دردون کې عذاب الله وی دا بول ورکو هو په دې آیت کې اوله قاعده چې کمونه هغه ذکر کېږي لومبنه قاعده د پارو د جهاد ار دې مطلب داري چې رجهاد توقيره دشمن نه مخ ماړوي سسته ما دشمن نه تختې یا يا اي هل الذين امنوا ايما منو اذا لقيتم الذين كالاچم خمخ کسانو سرا كفرو چې کافراندي زهپن په وخت جهاد کي فلا ات الادبار نماړ وې دې ته شاګانه او شاګانه ورتوا نه لوي مقابله یو کوي محل ولوزه اسنه چروست شته او صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين دا یو جدا اندازو یو شان یو اوروبې او دزو اطمینانو کالجه دشمنان او دشمنان تر طرف نه فوج اغاروت نيقنن اغار ارزياتو يومقاق ده جهادو خالد بن ولی ده هو اغار ده ابو صفیان جاغی مقابله تر آوتو ده کفار طرفنا شپیتز را کسان دی تقریبا ساعت هزار خالد بن ولی ده رزلانو کمکو دیرش کسان رو باسه بیر کسانو مقابله ترو باسه ابو سفیان و زلان ہوئی دا لگ نو دی دا خود دیر لگ دی ابو سفیان و توی خواه چکلر پیغمبر مقابله که براو تی نخمال آنه باری کولو جنگی دیبا آزان باری مضبوط سابو. او آچوز دین اسلام تراله اسلام درولو نو اس کمزورتیا اختیار ہے خالد بنی ولی در زلان و ویزا تک در درش کسان نروب است. کسان شو دیو موامین پسر بان ایک آزار کسان. آهو کمشو شابه آهو کماندر خالد بنی ولی در زلان ہو. مقابله شورو شو کفار چیزا پزان بان پیدل نپ زرگون تی اغم لکلل. او په زرګونو قیديان شو اساج کمنن او تختید دي داس الله زلاورتیا اغيله ورکړو چېر دښمن نه نې ریدل اغوي د اسه کفرې دي دا ته شي کفرې دي الله دښمن نه مې وکې او مخته ورځې ذک الله وې فلا ات ولهم الاضبار پسما وې دې ته شاهガネ او چا چواله دې یا په دا اورض باندې دوبره او شاخپله الله م ریفن مګر چې دی اوړیدون کې لقی تععاین د پار د جګړی او م یزن یا رادون کې افیت ډلی خپلی ته فقط به په یقین شدي من الله په غضب د الله باندې یقین مقر شو په د باندې غضب الله وَمَا آوَاهُ جَهَنَّمَ أَزْرَدُ او جَهَنَّمْ دَي او سايت کي وئي وَمَنْ يُوَلِّيَهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ آيت کي تقدیم او تاخیر دَي و دشمن تماڑا وئي او کچا شاواڑو لا نالوي جهنم ول زير او دلت وئي وَمَنْ يُوَلِّيَهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ چاچواڑو لا پدغرز بنده یا پدعسات شاخ پلا نو آیت اخرے اس عقل راشا فقط باء بغضب من الله و ماواہ ما جہنم یقینن مقر شود بنده غضب د الله دا لا په قهر او عذاب بنده اخته شو اس الا متحرفا لقتالن دا زن لو اس مخصوص حالات بیانې نیو الا متحرفا مگر چ اوړي دن کي لقيتالين د پاره د جگړي د پاره د جگړي دشمن سره سکيم کوي او هغه ته وي کنه دشمن خیال کراغي چې دي ګنو تخته ده نه په بل پراته شي تحرف معنا اوړي دل تحرف او کا په بل طرف ولا مخه او د شاده غاړه پیراتو نکدا کای نو خیر دی زکه جنگ سو شيره جهاد الجہاد فدقه جهاد دو کا بس دشمن سره ولی زکه اول دو کا وکړه دشمن اول دو کا مار دی نو تاو شرم داسه طریقې اختیار وا چې ګری دی نیو دا دیم عام ته یزن العافیہ یارتلن کېدل خپلتا داالله ته راې اصلله سره خلات شوره او زار ووسیل سره خللا شوري او دو اصله رامه او بارود د راداخلمه او بیا پې رزم نو دغ له سوخت ک را, را نه راروست شو نو خیر دی او که په دیې چې هغ سره ټوپک دی و غې سره ټینګ دیله تا سره لند شو نه فقط به به غذاب من الله دد دجه نه راروستو شو او چې د دشمن نوې ده. اوزه اغستو قبضه کلو او را واپس شو نو فقد با آن بغضب من الله صرف دنیا که شرم نده چرا دشمن نرو تقده دو دشمن تای قبضه شو اوزه پری خودو بلکر ده اید دو عید دلان دراغ فقط با آن بغضب من الله و ما آواهو جهنم و بیس المسویر او دیرناکار زیروسی دوره فلم تقتلوهم فَاسْتَأْذَنَهُ وَجَلَدِي وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ جَلَدِي وَمَا رَمَيْتَ أَوْ رُسُلُنَا أَوْ كِلْتَ إِذْ رَمَيْتَ كَلَّتِ وِشْتَلُكْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى رَسُولَكَ لَذِكَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ أَوْاذ دِيجِ كِنَفَدَ انْتِهَادَ فِلْكِ وَمَا رَمَيْتَ دِيجِ كِنَفَدَ ازرا متا اثبات کی ابتدا د فعل کلا چ ویشتل کړتا طيب ابتدا د ویشتل او کړل نبی اچا رسولو ول حقن الله حرم لیکن اللَّهَ, الله رسول کړو دته نفید انتها د فعل او اثبات کی ابتدا د فعل ناول کی نفید انتها د فعل کړچ استا رسول نو کړی رسول الله کړو تا صرف چې کم نه وشتل کړو دا اسره مې تا کې اس باد د فایل لخه تا صرف ریشتل او وشتل کړو دا کار ده کړو او رسول د الله کارو ولکن الله رما لیکن الله رسول کړو سی وشتیو د چوک منکر د حدیثونه منکلنه حدیثو نا ګټو دا زې هلقه دل دغوسنيشته چې داسي وشتو ګټو کې لټوي کمیټه ایو سی وشتیو شګېوي ادا حدیث کراغ لی حدیث کراغ لی نبی علیه السلام منٹ شکر آواز است وی فرمال شاحت الوجوه اولیه دیم خونو پا دیبان تورک او آغا موٹی شکی دا اغز در کفار و سرکو تو رسی دی اجو چاگیز ترک پاکول په دی پیوارا جو تکو ماری کرو پا توری پی رابان دکرن علی ولیکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین آدر پارا چوزمی مؤمنان منو دخپل طرفنا بلان احسنا پو امتحان خیستا سرا ان اللہ بشکاللہ سمیعون اوریدن کدے علیهم پود پار سباندی زالکم دارنگی تاسو و ان اللہ او بشکاللہ موحنو سستون کدے کدل کافرین نچل کافرانو ان تستفتی ہو کچری تاسو کامی ابی دې کوم مختلف توجيهات اول اول خطاب کو فاره ترې نو معنا انت استفته کچر تاسو فیصله غختلا فقد جاءکم الفتو نو یقینا رااله تاسو تا سم مطلب فقد جاءکم الفتو نو یقینا آل آل تاسو تراله فتا تاسو لیدل اس پتا تاسو تاسو فتو غختلا چې موږ له فتا نه خو تاسو شکستته خوړ لی آبو جاله او د خان کاي غلا کې سر ورکلو د جنګبه در پروز باندې و یا الله چې چا سر رحمی کارټک د الله سبا او شرم چا دوستی خپللی کارټل سباله او شرم نه الله تاسو کټکلو وه پ غمبرو ځان نه چې دا کړ نه تاسو فیصله غخته چې اللهه ک فیصله کېه ک فیصله داوه نه تاسو شکتهو. یا دوېما انت تستفته مومنان ته خطاب ده کچره تاسو غوښتله کامیابی فقج جاءکم الفتح نو یقینا را لاته د کامیابی تاسو کامیابی غوښتئ او الله تاسو لري کړ او کامیابی شرازی نلغه کلو ورکی چړه کې اخلاص او د صحابه کرامو لکه اخلاص او کفار کفارونو وای ان تاسو کچره من شیتاسو د سنا کفر تو وی تاسو تا شمنہ د کفر د شرک نہ فهو خیر لکم نہ دا بغر استازه پارا و ان تاو دو او ک دو بار ش کفر شرک تا نہ او دو نو دو بار ش دو بار بش منگا تا ستا سزا گان بدک یا ک مومنان ته خطاب شی و ان انتا تن تاو او ک چر من شے تا سو د اختلاف کول نہ پخ فلمینس کی اختلاف فلمینس کی نہ کوی فهو خیر لکم پس دا بقرش ترزه پاره و ان تعودو او کچر دوبارہ شی اختلافه نه اودا من با دوباره شو استاسو شکستو دوباره شو شکست بدر و الان توغ نیا و چر به کم نکی ان کم استاسو نه فی ادکم دل استاسو چه اندوی زری ولو کا صورت اگر چه زیات وی امداد الله کا سر سرنوی بلکی سر نوی بلکه قلت سروی و قلتم چی صحیح وی دلتا هم چسې وي علاقه دل امداد وي وان الله او بیشک الله ملګری د مؤمنین ملګری د مؤمنانو امداد تاسو سره دی اللہ سر دے اطاعت دا اللہ او دا پا یا ايها الذين امنو بمقدم او بده کې الله وی مؤمنانو سر زمای امداد دي او چې کله دا الله او د پیغمبر پهکراو یا ايها الذين امنو اي مؤمنانو اطيعوا الله تابع دارو کې د الله او رسول او د پیغمبر دغه ود الله د پیغمبر حکم چې کم نه ناغه او مرای ولات او ولاته ول له حکم د الله نه او انتم تسمعون او تعسو اوريدن کیه تاسو د الله کتاب او احصار نو د الله د حکم نه چې کم نه نه یا او انتم تسمعون او تعسو منن کیه د الله د حکم ولا تكونوا مكي게 کل الذين اشاندہ کسانو قالو چوی لوغي سمے نا وردمنگا او هم لا اسمعون ان ودي قبلونک ان شر الدواب بهشکل انده د جناوننا یعنی لاندي د جاندارنا و جندو کی انسانانو کی لند عند الای بنز اسماکان دی البقمو چالا گاندی اللذینا کسان لا عقلون چن پویگی و پنوں من انسان دے انر گنگے چالا رہے دالاد کتابنا مشرک ولا علم الله او کچرے معلومی اللہ تا فی ہن پدی کی خیرن سینابت لا اسمعہم نخمخ من لب پدی بان قران کدی کی انابت وین اللہ پدی کلو توفیق به ولا ورکړو ولو اسمعهم او کچری وره دې ته قران لا تولا نو او دی مخلون کری کدی ته د شپارس بیانای لیکن ازلی بدبخت ترینه د الله کتاب نه وړي درې مقیدا د پاره د جهاد هغه بیانوله چې اعتبار پیغمبر خو یقینا ډیره ګران ده نه په دې آیت کې چه راشه ده پیغمبر اتبا آگه که ستاسو جوند خیستا تاسو آغست رابلی چه ستاسو جوند پر خیستا کی یا ایوها اللزین آمنو اے مومنانو استجیبو قبل که حکم لله دیو اللہ ولل رسولی او ده پیغمبر ازاد آکم کلا چه تاسو لیم آغستا یوحی کم چه جوند کی تاسو پاگی پیغمبر کو تاسو دیل رابلی چه ستاسو جوند آرام شي. او جند خوشحاله شی او ده پیغمبر اتباع که کامیابی ده لکه صورت الاحذاب کې بارا شي لقد کان لکم فی رسول اللہ اصواتن حسن یقینا نشتر استاد پارا پا طریقه ده پیغمبر که جند خیستا د پیغمبر اتباع که جند خیستا ره دیزه کموی ازادا کم لما یحیی کم وعالمو پوښي ان الله بهشکه الله يحو پردکيږي بين المرئ و من سړکي او قلبي او د صداقه کي کله چې د الله کتاب سره زړه دا و لگاو نستازړو ته تر دمن الله سم مطلب استقامت او مزبوتي او رب ته قلچه کمنن الله پیدا کي و انه او شان د دې اله چې د الله تاسو شرون يو زې کول بشي يا و انه بهشکه الله اله دتات و شرون یو ده کول بشه و تقوء یریگه فتنة دعا عذابنا لا تصویبن اللذین چه نبرسی گیا کسانو تا ظلمون چه ظالمان دی منکم و تازکی خواه اصوائی وازی و دعا اللہ دعا عذاب نو یریگه سمطلب نا فرمانی چی گی لاغی منو کا او کتا منو نکرا نچا عذاب پناکار خلق و رازی نو پا خو خلق و چاگه طاقت لری چاگه منکی خلق او منکول شده نمنکی دا لاپ آزاب که با گرفتاریگی لکه غم که چگه وال چگه سوری وی او دا ویره و سانده چه کم ننه شروع کدی نا دا, دا کور ساله دی خو طاقت لری چه منکی و تروی چه نبکوی جلا ندی نه نکوی او یا خپلی دا نوی بلکه دا وی چه ما پس بداس دا سجاله و دا سو ویر بکوی کې دی یو کلنې بل ته چې غوړسي هانه حدیث کې بیا راځینو هه چې د جنده په جړاب باندې مرچ کم نه ناغه عذابول شي دا اوا وخت کې چې کله د رد دینو کړي د دې جړا رد نه کړي چې جړا بداشه نه کوي ګوراو دا ښه نه دی اندې په خوشاله ویودله څنګه ستاندې موږ کور راتلې ها دا او کله وای ما په سی بالوا په خوای اوې په خيبه په دې ګونو در پسه ښه خېل هه بالکل نو قبر تختې بدل وي په خټه نه تبي پالوا بدلې تبي چيله معنا نه در نځي کی داوت تقوفتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصوا وعلى مو به شي ان الله بشك الله شد ذل يقاب سخزا بر كون کرے او وشکرو یاد کيه از انتم پکم وخت چوي تاسو قليلا لغوندې مستدافونه کم زورې ګلله شوي په عرض پ ما کېته خاافونه ې د تاسو اته خففه کومنناسو چې پهمال بکې تاسو خل کو یعنی ختم بې تاسو خلک په آوا کوم نو زی در ک تاستا و د کوم او مضبړې تاسوو ب نا دیره پارا چه تاسو شکرو باسه وزدیزه که سالوره ما قیدار اپارا دا جهاده او دا دیم اطلب داره چه امیر نی مشر امیر بخیاندگر نی نقصان ده بنای نقصان بنا که او چه کم امیر خیاندگر و کم مشر خیاندگر و ناقا کار نشکوله او نا دا اغا نسوک فیدا قصدیشه يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانوا لا تخون الله خيانت ما كواه پا حكم دا الله كي والرسول أو دا پیغمبر الله خيانت دا الله توحيد أغير سر شرق ما كواه دا پیغمبر سر خيانت سنة سراب بدد أغم قروا لا تخون الله والرسول وتخون أو خيانت ما كواه پر پراس دا الله كي ور ازونه خپل کی چې کم راز دی تا سره مشوره تا سره شوله میټینګ شو آ خبره پاس کاو مچات اول تمره سوال چې توا یار د خوې کنه ادا چل بکی آ نه دیو دا ان, دی آن غریغه خبری نه بو جری ته وسی نه جو جری ته ووس نه جو ارشد الله تعالی نه دا سم چې چا سره د مشوره وکړ آ غزان سره ماناتو ساته اګه به خیری او کټوجه به بل ته خیر رسومه نه غو بنقصانی کچره وی نه غبل به ځان سره کینول د دې نقصان د غین جوړ شي کله چې نبی الهی صلی الله علیه و سره صحابه سره وکړه د بنو مشورا نخبرو و مبارک او مشوره واقع شوه چې دیسره سونکو نه خبره وشوه چې د دین او جوانان د قتل کړ شي ملت مسلمانانو باندې تقسیم کړی شي ز ابو لبابا رزلان هو امنه استو ډیر بنو قریزا کلاګانو التکې لړو چا التکې لړو ناغي ورته وې ښا زمونږ بهر کیسه فیصله شوي دا د پخله انسانو خو مرایت لازم ده سینو ویل علي باو پخله انوار سونو راجم پرچا ته هو هغه چه ته ساتل شو د پخله انسانو خو لاسه مرایتونه ویل اراس پاشو الله پاک پیغمبر خبر کو چراس پاشو وری ابو لبابر زلانو چراغه صحابه کرام خو تدیر دغه سخت خو نبی صلی الله تعالی و آلنه تاسو ایتاتو ولې دا چلو کو تاسو ولې راس پاش کو ار ډیر ملامت او به د مجدین بوی پښتنو فورزان تړلې يو سورزه جما به سوک نه پرانه ما بد الله پیغمبر پرانه توبه وی استه وراس پاشکول چې کم نه نه داخل کار نه ده مشوران میتنگ تاس روشو اقبل تا پاشکوه ما زک داغی نه نقصان جوده وانتم تالمون او تاسو خپویگه والمون پاشه انما اموالکم چه بشکا مالونستاسو و اولادکم اولاستاسو فتنا ده امتحان ده وانالله بشکا الله ویندو اغسر ده عجر نزویم بدللوی وز پینزمه قیدا مطلب مطلبدار چې کله امیر خیانتګر نه وي نو فیصله او کامیابي دا بل لا درک دا پینځه مقادره د جهاد کله چې امیر سیو مامورین سیو نو پټه کامیابي بستاځوي کله چې امیر کې خیانتو او مامورونه کې خیانت نو نقصان هغه بده ای چې شي کسبي کامیابي بنرځ یا ایه الزینا امنو ایمانه انه ان تتقولها چ د تاسو ره کده ال لانه لاکم نو بګ د تااصلفرقانن فصلله یا کااببي یو کفر عام کوم او لرربې ستاسوونه آ کوم ستاسو فر لکوم او ما په کېګناون ستاسو والله خدا پاک زفضل العظیم خاون د فضلويديايزی هم کرو اوس په د ایعد کې د فرقانان ووزه چ کرو او په کوم چې چل جوړه او بیک لځنه تا تا کسانو کافرو چې کاافانو کا د دیره پااره چې قید کته او یختلو کا یا وجن او ی خور جو کیا دا پیغمبر غمبر ته اسکیم جوکلو نبی علیہ ته والسلام مکم عدممه کې او مقیې زندگیی وه او مشکین کسمماګسمې ټګونه او پرګونونه به جوړو چې دله پې غمبر به نګه منږ علایتات یچن جوکړو یو د دې ځکه وای آدیم سورته ابراهیم دیالسمه صفاره آل توګورن آل تن وای سورته ابراهیم دیالسمه صفاره آیت شپک سل وعند الله مکرهم يقنان چل جو کرو دي جل سکمون اخفل او الله سر دي سکم د و عند الله مكرم او دغي الله سراء پروگرام ده سکمون رد دي دي و پیغمبر ته كس كسم ها كسم سکمون جو کرو او صورت نمالو گور انا علتو كم وي شلم سی پارا صورت نمالو فنزوستم آیت كي وي و ما کرو ما کرن وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا إِشْعُرُونَ وَمَكَرُو مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا إِشْعُرُونَ اللهوى چل جو کلو دي ها نلسم سفارا بس ناخيرو رو كود نلسمه پانزوستم آياد چل جو کلو دي پا چل الله لسرا اللهوى تدبيرو کمنگا پا تدبير کو لسرا وهم لائشعرون آدين پويدل دیزی موی و ایزی هم کرو بکاللذین کفرو او پا کم وقی چی چل جلو تا تا کسانو چی کافرانو لی ثبتوکا دا دیر پارا چی خید کتاو یقتلوکا یاو اجنیتا آیو خرجوک یاو باسیتا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدیشن تقریبا ایک سو نتی سال دا اغا نکاو چه دا اغا نم قصوه او قاب سواد گونده هم ظالب پی قصوه اغا نکاو او دا تقریبان پینزم پشتو نبی علیه صلات و سلاما پینزم پشت کراغلو نا اغا نکاو یا زینجو کلو دارو ندو بیغیتوی دارو ندو دا مشوره زین پا اغا زی زینکه او عربو قانونه تقسیم کړو ځکه مختلف قبېلې وي ار چاته خپل کار سپارلو خالد بن ولید رضی الله عنه خاندان ته رځنده کار سپارلو چې جهاد لبتل مقابله لبتلنه جنده به داغي قبېلې او خاندان چې کم نه وړله دار انګه د دا بار چازياتې به با وکړو او دغه فیصلهونه به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خاندان سرو هغه فیصله کوله او که چې د بار نه مسو کولاله هغه سره به خبره تریوي نه هغه د حضرت عمر خاندان عقي سره او جا او د خانه کعبه کونکي جان چې کومه اختیار د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان سره او د زمزم اختیار دا وبو ندارې اختیار د حضرت عثمان زلانو خاندان سره دا سه کارونه چې څنګه تقسیم کړو د نبی صلی الله علیه وسلام دنا بوت دیار لسم کالو مشرکین چا سونه مختلف قبایل او هغه غونشي تقریبا نه قبلي صرف د نبی صلی الله علیه وسلام بنو هاشم خاندان دی پکینو دا قبیله جلاغان دشوه نا قبله